Oraiko literaturaren bizipenak eta bizipozak gaiari buruzko solasaldiak proposatuko dituzte aurtengo mailatzen literaturro solasaldietan eta lehen hitzordua aste arte honetan ematen digute Arratsaldeko Seiterdietan Zizpa Gaztetxean Mailatzi Literatura Elkarteko Lucien Etxezarreta Beraz, ezan enditugu, uh, annea blanedo, uh, unibertsitatea irakasle batak, erdi baionan, erdi irunian bizitzen da, erzortz ez irunakoa ba da. Bukan endugu ere, or, uh, aitzol lasa, beste idazte bat, or, matematika eta literatura zailen ari dena, ez da behar bada, ogizko gauza, eta Enrique diez de Urtzurun, irratzilari bat, itzultzaile, eta antzerkiteztuak e, idazten dituenak, or, Katorriko komita ezbertibak izan nahi trot uta back attack dena gundo abstukatzen. Eta gai bera landuko dute Iruinan ere maiatzaren 50ean antolatutako duten solas aldirak. Bertan Katixa dolare Maite Zubeldia, Inaki Etcheleku eta Erik idazleak izanen direlarik.